בעזרת השם נעשה ונצליח, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, ספר אלים לתרופה. הקדמה והמכתבים של רבנו ז"ל. הקדמה למכתבים. אמר מלקט, הדוע מה שדרשו אבותינו זכרונם לברכה במדרש רבא פרשת פנחס. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה על יהושע. יהושע הרבה שירתך והרבה חלק לך כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך והוא היה מסדר את הספסלים וכו' הואיל והוא שירתך בכל כוחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו קח לך את יהושע בן וכו' לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה והנה גם אנחנו אלה פה היום בדורותינו אלה. מעולם לא ראינו ולא שמענו מאיש אחד שישרת את רבו באופן כזה, כמו שראינו ממורנו הרב נתן זכר זכרונו לברכה. כי ממש נתקיים בו לא ממש מתוך האוהל, מועלו לא של תורה של רבנו הקדוש אור האורות בעל יקוטי מוהרן זכר צדיק לברכה. כי ממש היה דבוק ומקושר אליו בהתקשרות ודבקות אמיתי במסירות נפש. ובביטול הרגשות עצמו לגמרי לגמרי בכל תנועותיו, במעשה ובדיבור ובמחשבה, בשבטו בביתו ובלכתו בדרך, בשוכבו ובקומו. וכל שיחותיו וסיפוריו וענייניו, הכל היה סובב והולך רק על קוטב עניין זה. להודיע ולפרסם גדולת קדושת מעלת מאמרי תורותיו הקדושים. ושיחותיו וסיפורי מעשיותיו וכל ענייניו. להודיע לבני האדם גבוהותיו, להפיץ מעיינותיו חוצה. כי זה כל האדם וכל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה ובשביל זה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ואלמלא זכור העולם על כל פנים, גם עכשיו. זה שנים רבות אחר הסתלקותו זכרונו לברכה. ליהנות מאורו, כבר היה העולם בא לידי תיקונו בשלמות, וכמבוהה מזה במקום אחר. <clears throat> והנה האיש הזה מורנו הרב רבי נתן זיכרונו לברכה לא נתן שינה לעיניו ולעפרפיו תנומה. בכל ימי חייו היה עוסק רק בעניין זה לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם. ועסק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצום מאוד אשר לא יאומן כי יסופר. וזכות רבו הקדוש מסייעתו כי זכה למדרגה גבוה ועליונה מאוד בעבודת השם ובהשגחת התורה הקדושה. והכל היה בתמימות ובפשיטות גמור ובשפלות אמיתי וענווה שלמה, מה שאי אפשר לשער כלל. ואי אפשר לבאר בפרטיות עניין זה לא בכתב ולא בעל פה. והיה חידוש נפלא ונורא מאוד, כי זכה ללמוד הרבה בפשיטות ש"ס ופוסקים ומדרשים וזוהר הקדוש וספרי קבלה ושאר ספרי קודש. עד שכל מי ששמע קצת מסדר לימודו, היה משער בליבו כי בלתי אפשר דבר זה, אם לא שתאמר שיומם ולילה אינו עוסק רק בסדר לימודו. ומלבד זה היה עוסק הרבה מאוד בעבודת השם, עבודה זו תפילה. כי היה מתפלל תפילתו בכוח עצום ובהתלהבות גדול ובדבקות נפלאה. גם היה עוסק הרבה בתפילה ובתחנונים בתמימות ובפשיטות גדול. כי היה רגיל לומר בכל יום מזמורי תהילים הרבה, ובהתעוררות גדול ובבכייה עצומה, ובקולות וצעקות גדולות ומשונות, ובלב נשבר באמת כזה, אשר לא יאומן כי יסופר. וכל השומע תצלן אוזניו, ורבים רבים מישראל, גם מהמון עם, אשר לא היו מקורבים אליו כלל, וכמעט שלא הכירו אותו בפניו כלל, ונתעוררו לתומם בהתעוררות גדול דקדושה. על ידי ששמעו תפילתו ואמירת תהילים שלו וסדר תיקון חצות שלו וכיוצא בזה. כידוע ומפורסם עניין זה. גם היה עוסק הרבה בכל יום לפרש שיחתו לפני השם מטבח ולהרבות בהתבודדות ותחנונים וכולי שעות הרבה בכל יום. עד שכל מי ששמע סדר עבודת התפילה שלו היה משער בליבו כי אי אפשר דבר זה אם לא שמבלה כל ימיו ולילותיו על תפילה ותחנונים כנ"ל. גם היה עוסק הרבה בכל יום לחדש חידושי תורה נפלאים על פי ההקדמות נוראות שקיבל מרבו זכר צדיק לברכה ולסדרה היטב ולחוטבם על הספר כמובן קצת מחיבוריו הקדושים בספרו ליקוטי הלכות. גם היה עוסק בספרי רבנו זכר צדיק לברכה בעצמו בכמה וכמה העתקות וללבנם ולסדרם בכל פעם בסדר יותר נכון ולברר העצות והדרכים הקדושים היוצאים מהם למעשה. כמובן מספר קיצור ליקוטי מרן וליקוטי עצות. וגם בעניין זה היה לו עסק גדול, כסדרו כמה פעמים, ובכל פעם באופן אחר, כידוע ליהודים גם בזה. גם היה עוסק הרבה לסדר תפילות על סדר כל מאמרי רבנו זכרונו לברכה. וגם בזה היה לו עסק גדול מאוד, כמובן מזה בספרו ליקוטי תפילות הנדפסים. לבד ממה שנשרפו הרבה הרבה חיבורים מסדר ליקוטי תפילות שלו, מה שלא זכו העולם לראותם וליהנות מהם כלל, כידוע ומפורסם בין אנשי שלומנו. לבד מה שהיה צריך כמעט בכל יום לכתוב מכתבים הרבה ובאריכות, בדברים המשיבים את הנפש לאנשים רבים מאנשי שלומנו, שזכו לשתות בצמא את דבריו, כידוע. וכל מי ששמע וידע קצת מעניין הסדר כתביו הנ"ל, היה משער בליבו, כי בלתי אפשר דבר זה אם לא שמבלה כל ימיו על כתיבת העניינים הלל. ויותר על זה מה שעשה כל ימיו לייסד הבניין הקדוש של רבנו זכר צדיק לברכה ולהדפיס ספריו הקדושים כמה פעמים ולייסד ולבנות את בית המדרש הקדוש שלו ובכל פרט ופרט מניינים הנ"ל היה לו עסק גדול עם רבים מאנשי שלומנו אשר היו בתומכי נפשו אך אף על פי כן היה צריך לבלות זמן רבה על זה ולעסוק בנסיעות רבות בשביל זה לבד מאשר רבים קמו עליו, והיו לו מלחמות גדולות ועצומות ומסירות נפש עצום מאוד, קודם שזכה לגמור כל עניין ועניין מעניינים הנ"ל. ויותר על זה, מה שזכה ללמוד מתורת רבו לאחרים. והיה עוסק הרבה לדבר עם בני אדם הרבה בכל יום, ולקרב אותם על עבודת השם נדבך. והיה מבלה על זה זמן הרבה כידוע, כמה הגירות צריכים לזה וכמה זמן צריכים לבלות על זה. קודם שזוכים לעזור לבעל בחירה אחד ולקרב אותו לעבודת השם מטבח. מכל שכן שהיה לו גדול עם אנשים רבים מישראל שעסק עימהם בעניין זה, לקרב אותם לעבודת השם על ידי החידושי תורה והמעשיות והשיחות הקדושות שקיבל מרבו זכר צדיק לברכה. לבד מה שהיה צריך לכתוב מכתבים רבים בכל יום לרבים מאנשי שלומנו, להשיב לכל אחד על שאלתו ולהורות להם הדרך אשר ילכו בה. ולחזק לבבם רק בריאת השם כל היום. והנה הרבה מחידושי תורתו הנודעים לנו, ונמצאים בידינו נדפסו כבר בעזרת השם, והן הן המליקוטי עצות, מליקוטי הלכות וליקוטי תפילות וכולי. ובעזרת השם נדבח עתקו גם גברו חיל, ועשו רושם גדול בעולם כי נתפשטו בכל תפוצות ישראל והיה להם לשיבת נפש ממש. ואין עתה שמנו ליבנו לחפש אחר המכתבים שלו המפוזרים בין רבים מאנשי שלומנו, לא השגנו אותם גם אחד משישים. כי זה שנים רבות אחר הסתלקותו זכרונו לברכה, ואי אפשר לקבצם עוד. לבד ראה זה אשר מצא לנו תודה לקל בהשגחתו יתבח ובחמלתו הגדולה אשר חמל עלינו, עשוי ממנו שארית בארץ ויילות לנו לפליטה גדולה. גם קצת מהמכתבים הקדושים שלו. ויגענו מצאנו אצל בנו הוותיק וחסיד המופלג, מורנו הרב, הרב יצחק זכרונו לברכה, אשר נמצא בידו תכריך כתבים גדול מהמכתבים הרבים אשר כתב לו אביו, מורנו הרב רבי נתן זכרונו לברכה, ויהי אצלו למשמרת עד היום הזה. ראו עינינו וישמח ליבנו ותכי נפשנו, וצירפנו לזה גם איזה מכתבים הנמצאים ביד שאר אנשים מאנשי שלומנו, כי ידענו שרצונו זכרונו לברכה היה שהתפשטו גם מכתביו הקדושים בעולם. למען יספרו דור האחרון מהמעשה הגדול והנורא שנעשה בעולם, מעניין קצת התגלות קדושת רבנו הקדוש זכר צדיק לברכה בעולם, בפרט על ידי ההתקרבות הקדושה שנתקרב אליו מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה. בעיקר הדבר להחיות עם רב מישראל ולהשיב את נפשם בשבעה משיבי טעם על ידי כל דיבוריו הקדושים הנאמרים באמת ובתמים. ויש בהם חכמה נפלאה ושכל אמיתי ונפלא ומעייני הישועה הנובעים ממקור נקודת האמת לאמיתו הנחל נובע מקור חכמה כמובע במקום אחר מעניין זה באריכות נפלאה. והתועלת אשר ימצא המעיין במכתבים אלו בכל העניינים הן בתורה ועבודה, הן בדרך ארץ וכיוצא אי אפשר לפרטם כי רבים המה. אך המעיין באמת מאליו יבינם ויראו עיניו וישמח ליבו וכו'. ומחמת כל המכתבים, רובם ככולם, הם ממה שהשיב לבנו החסיד מורנו הרב רבי יצחק זיכרונו לברכה. על כן ראינו להזכיר מקצת שבחו של הרבי יצחק הנ"ל. כי היה איש תם וישר, ירא אלוקים מנעוריו. ועסק הרבה בתורה ובעבודת השם כל ימיו, וגם קצת בדרך ארץ. וכל ימיו לא נהנה משל אחרים, רק אדרבא, היה מענה לאחרים יותר מכפי יכולתו. בעל צדקות ומכניס אורחים, והיה בעל מידות טובות וישרות, ומעורב בדעת עם הבויות. הוא מצא חן לשכל טוב בעיני אלוקים ואדם. וסוף ימיו זכה לקבוע דירתו בארץ הקדושה, בעיר הקודש צפת, תיבנה ותיכונן מירה בימינו, אמן. וגם שם היה נכבד וחשוב מאוד בעיני כולם, ונפטר בשם טוב. ומקום קבורתו סמוך ממש לקבר הרב הקדוש, בעל המחבר שולחן ערוך בית יוסף וכולי כידוע. על כן היה ליפול לב האדם עליו בראותו, מה שהרבה לאונן ולכונן ולהתמרמר כל כך על ריבוי מחשבות הטורדות וכו'. כי הכל היה רק מחמת גודל טומאתו וצדקתו. על כן היה נבהל ונחפז ונחרד מאוד מאיזשהו פגם כלשהו, אפילו רק במחשבה לבד, ואפילו בשוגג ובאונס. כי שגגות דומות לו כמזידות, בקלות דומות לו כהמורות, וכהן שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ומזה בעצמו יוכל המעיין באמת להתפלא מאוד ביותר על גודל טומאתו וצדקתו ויראתו וחסידותו של אביו, רב רבי נתן זיכרונו לברכה. כי לא רצה להקל עליו כלל גם בזה, ולהשיב לו בקצרה מה אתה מדקדק ומרעיש העולם כל כך בכל פעם בדבר שרוב העולם נכשלים בו בכל יום, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. והוא לא רצה להקל לו בזה כלל, רק אדרבה. הסכים לדבריו שבוודאי צריכים לצעוק מראה על זה הרבה מאוד מאוד כי המחשבה גבוהה מאוד ועיקר האדם וצריכים להחזיקה ולשומרה בקדושה יתרה מאוד מאוד כמבואר בדברי רבנו זכרונו לברכה הרבה בזה רק אף על פי כן חיזק אותו לבל התבלבל על ידי זה ביותר ולא יבוא על ידי זה לעצבות ומראה שחורה חס וחלילה כי אין שום ייאוש בעולם ולכל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון לזכות לכל טוב ולשלמות הקדושה באמת. כמבואה הרבה במכתבים הקדושים האלו בעניין זה. אשר שיוחז בהם ונבון יבין כל דבר לאשורו. מכתבי האדמו"ר מוהר"ן, זכותו יגן עלינו, אמן. מכתבים, דשנת ה' אלפים תקס"ז א' זה הגרת כתב אדוננו מורנו ורבנו זל מאוסטריה לכלל אנשי שלומנו שהתפללו עבורו, כי היה לו אז מחוש בחולת גדול, הוא ביקש מאוד שהתפללו עבורו, ואחר כך שב לאיתנו, ובבואה לביתו אמר שהם פעלו בתפילתם ששב לאיתנו מהחולת הנ"ל. אל ידידי הטובים והאהובים, השותפים, הנאהבים והנעימים אני מבקש מכם מאוד מאוד שתיתנו לזוגתי מאה אדומים בגלל שאני צריך הרבה על הוצאות וההוצאות כאן מאוד גדולים כאשר אספר לכם מוסר כתב זה לא כפול דווקא אלא ארבע פעמים ככה ואין לי אפילו פרוטה אחת אבקש מכם מאוד רב משה בהרב רבי ישראל עם רב משה בן עני לשלוח אל האמהות כנ"ל אם ירצה השם כשאבוא לביתי, יתחשב החשבון כפי שתרצו. הוכפל והושלש הדבר שלא לעשות באופן אחר, רק לשלוח מאה אדומים. גם לזרז את זוגתי שטיסה תכף ומייד. גם להודיע לידידי מורנו הרב רב נתן מינמירוב ולכל אנשי שלומנו, שיבקשו עבורי מהשם שישלח לי רפואה שלמה. את המחלה אני לא אכתוב לכם כדי שלא ליטרה מזלה. רק שתתפללו עבורי בכל תפילה ותפילה, ולא לשכוח את הטובות שעשיתי לכל אחד עד עכשיו. ואולי כשהשם יטבח ייתן לי רפואה, תוכלו עוד לקבל טובות ממני. אהוביי, אחי ורעיי, אבקש מאוד לבקש עבור נפשי העלובה, לבקש בכוונת הלב. תזכרו לכם, כל אחד, איך מצאתי אתכם כשבאתי לברסלב. וכמה כוחות ברוחניות וגשמיות השקעתי עודותכם. ומן הישר הוא שעכשיו תבקשו עבורי מה' יתברך, שה' יתברך ירפאני בהראות השם לי נועם זיוו. גם לזרז את זוגתי שתישא, שכן אשת נעורים אין למצוא, בפרט שזה רק הוצאות גדולות. גם בקשתי מכם שאף אחד מכם לא יעז לבוא. אני אם ארצה ה' בקרוב אשא ואבוא. הלא קוד דברי רבכם באמת וכל אחד ואחד מכם יתיב בתבנה דליבאי. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו את צורו ויחייהו. לפרוס סלום לכל אנשי שלומנו ולכל אחד ואחד לפי מעלתו הרמה. הוכפה לדבר לזרז את זוגתי שתישא מהר ולא לומר לה ולא לילדים מזה. נחמן בן מורנו הרב שמחה נעל. ב. בעזרת השם יתברך יום ה' פרשת אמור תקס"ז זסלב ליד אהובי חתני הרבני הנגיד מורנו הרב ישועה נרו יאיר ויופיע עם שלום זוגתו היא בתי הצנועה והחכמנית מרת עדל שתחי אמן. הגיעני כבוד מכתבכם ביום א' פרשת אמור גם המאה רובל הגיע לידי ומעודה נא שעכשיו אני מתגורר בקהילת קודש זסלב וחמותך יש לה שינוי גדולה גם מעודה נא שלא אבוא למחנכם קודש על שבועות, כי פה ישב בקהילת קדושה זסלב. ותו לא מידי. רק חיים ושלום מיני חותנך אוהב נפשך דורש לעומך תמיד. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמירהו וצורו ויחיהו. ומעודה נא שאין אני עוסק ברפואות כי השם עזר לי ולא עזב חסדו ואמיתו ממני, נחמן הנ"ל. לפרוס בשלום ידידי מורנו הרב משה בערב עם שכנם ידידי מורנו הרב ישראל עם שותפי ידידי מורנו הרב משה בנניה. ואודות שכתב לי להודיע לו אם יעסוק ברפואות אין דעתי צלולה עכשיו ואין אני יודע מה להשיב נחמן הנ"ל. לפרוס בשלום כל אנשי שלומנו נחמן הנ"ל. וכשתשלחו לאיגרת תשלחו לקהילה קדושה זצלב לבית הרב דחייתין כרשום ברשימה המונח באיגרת. זוגתי מרת ססי, גם בתי מרת מרים תחיה, פורסים בשלומכם הטוב. בקשתי מהאורי חתני שתלמוד בכל יום שהוא גמרא ופוסק. שלא תעשה חס ושלום מתפל עיקר. רק את האלוקים יראה וכו', כי זה כל האדם נחמן הנ"ל. ידידי הרבנים, הורנו הרב שמואל פורס בשלום כולם. ג. העתקה עוד באות מאיגרת כתיבת יד רבנו זיכרונו לברכה בעצמו שכתב לאחיו מורנו הרב רבי חיאל זיכרונו לברכה לקרימצ'ק שהיה שם מחלוקת עליו עם מתנגדים רשעים וציערו אותו מאוד כמובן מדברי רבנו זיכרונו לברכה בעצמו באיגרת זה בעזרת השם יום ב' פרשת בחוקותיי לאהובי אחי ורעי חביבי וידידי הרבני המופלג והמופלא חכם השלם וכולי מורה נרע ובכי אל צבי נרו יאיר ואופייה. הגיעני מכתבו פה זז לב, והאליצער הגדול מזה, איך מלאו ליבם האנשים הרשעים האלה, והעזו פניהם כל כך נגדך. ותמה אני, איך לא נמצא טוב לעומת רע כנגדם לבאר הרע. הרבי הכי נפשי ולבבי, אל תירא ואל תחת מפניהם, רק חזק ואמץ בתורה וביראת השם כל היום, כמדובר בין שנינו. בזכות אבותיך מסייעתיך, כי כל זה לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכליך. כי כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם, אלא עד שנותנים מתחילה הגרעין בעפר, ואחר כך הגרעין מתבלה, ואחר בלוטו יפרח ויציץ ונעשה אילן גדול, כן הדבר הזה, שהידי שמשפילים אותך עד עפר, הידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. אילו היו יודעים אלו הרשאים מזה, בוודאי לא היו מבזים אותך, כי כל כוונתם לרע. ומעודה נא למעלתו, כי בוודאי, כי בדעתי לשב בכאן קהילה קדושה זז לב, לערך שלושה חודשים, ואחר כך אדעה איך לפנות. ומעודה נא שזוגתי מתחילה היה לה שינוי, ועכשיו נתהפך והולכת ומתמעטת כוחה בכל יום, וההוצאה בכאן מרובה. כי אלה הוצאות בכאן ארבעה, ארבעה וחמישים אדומים. ותו לא מידי, רק חיים ושלום. מיני אחיך, אוהב נפשך, דורש שלומות תמיד, ומצפה לשמוע ממנו בשורות טובות ולראותו בחיים ושלום. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו את צורו ויחיהו. זוגתי פורשת בשלום זוגתו, בתי מרים פורשת בשלום כולכם, ולפרוס בשלום תומכיו הנלווים אליו. חזקו ואמצו כי יש שכר לפעולתכם בזה ובבא, נחמן הנ"ל. ד. עתקה עוטבעות מאגרת כתיבת יד רבנו ז. בעצמו, שכתב לכל אנשי שלומנו בעת שישב בזסלב בשנת תקס"ז. מעודן על כל אנשי שלומנו קיקצתי בישיבת ברסלב מגודל הצהרות וההרפתקאות דעדו עליי. ועכשיו אהיה מתהלך מאוהל אל אוהל ולא להשתקע אלא לגור. וכן שאלתי ובקשתי מכם שלא יהיה לריק, יגעי, שיגעתי עם כל אחד ואחד, ושמתי את נפשי בכפי בשביל טובת נפשכם. השם הצדיק ואני הרשעתי, ומעשיי גרמו לי הייסורים ומיטת הבנים המסולאים מהמחלוקת והקטרוגים. אף על פי כן ידעתי גם ידעתי, שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משיני הסמך מ', על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עליי. וכן אהובי, אחי ורעי, יחזקו ואמצו ביראת השם כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו. ולא יהיה לריק יגיעי, ושמרו תורת משה וד השם כאשר לימדתי אתכם, ותדעו שאף על פי שאני רחוק עכשיו מכם, אין זכאים מרחוק הגופות. ואין מרחוק הזה חס ושלום בנפשותינו, כי קרובים אנחנו. אהובי, אחי ורעי, נא ונא, שיהיו דברי אלה שהתחננתי קרובים אליכם יומם ולילה. ומהודה אנא שעכשיו אני מתגורר בקהילת קודש זצלב ופה אשב עם ירצה השם לערך שלושה חודשים. הלא קוד דברי אהובכם הכותב בדמע מגודל השמחה אשר בלבבי שהקדוש נתן לי כוח ברזל לשאת עול הייסורים והטלטולים כאלו. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו את צורו ויחייהו. מהודה אנא שברוך השם אני בקו הבריאות בלא עסק רפואות גשמיות נחמן הנ"ל ה. Hey. זה האיגרת שכתב רבנו זצ"ל לחותנו מזיווג שני מקהילה קדושה ברד, בעזרת השם ידבח. היום יום אשר נכפל בו כי סוף חודש מנחם אב, טקסאז. אל כבוד אחי מחותני ואוהב נפשי, הלא הוא הראש והמרומם, שר ונגיד ותפסר, הגביר הנעלה והנכבד, הישיש והיקר, כבוד שמו תפארתו, מורנו הרב יחזקאל טרכטנברג. מעודנה משלומים ומשלום כל בני ביתי, שברוך השם איתנו פה קו החיים והשלום. כה יתן השם וכה יוסיף לראות כל בני ביתי בחיים ובשלום. ומעודנה מבולי לביתי ביום הנ"ל, והגעתי מרום פרו, איגרת השלומים, ושם נאמר ונשנין שאי אפשר ללבוא מחמת הדרכונים. וגם הספר, גבול, סגור ומסוגר. וגם נאמרה ונשנין שאבוא אני בעצ... בעצמי לקרסילוב. על כן מעודן על על ראשון וכולי, כי מה שעבר אין, כבר עבר זמן החתונה. ולהבא בקשתי, אם ברצון מעלתו שיהיה הקשר שנתקשרנו בקשר של קיימה, יראה הפאר מעלתו למכול על כבודו הרמה והנישאה, ולקרוע לחתונה סמוך לפה קהילתנו. שיהיה סמוך ונראה לקהילת קודש ברסלב, ולא יאוחר מחצי חודש שלול הבעלנו לטובה. גם אי אפשר לזוז ממקומי אפילו על פרסה. ואם לאו חס ושלום גבה תורה ביננה ודי למבין. הוכפל לבקשה להתאמץ, לשלוח לביתו עם צורכי כלה, לא יאוחר מזמן הנ"ל, כדי שיהיה על מילוי הלבנה, החופה וכו'. בנסיעתה לכאן, כשתהיה סמוך לכאן, לערך שלוש ארבע פרסאות, תראה לשלוחה שולחה, וכתוב לקביעות מקום החתונה. ואודות הפספורט, תראה ליתן לצעוד בלא פספורט שלי. בפרט שבנקל אפשר לבוא לכאן בלא פספורט, ותו לא מידי. רק חיים ושלום. כל דברי המסיים, השם יוסיף לו חיים ועריכת ימים ושנים טובים. וכל דברי המיועד להיות חתנו, הדורש שלמה תמיד באהבה רבה ועזה, ומצפה לתשובתו על ידי מוקדם. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו צורו ויחיהו. ואומר שלום ויש הרב לזוגתו הצנועה, נגידה מנשים באוהל תבורך, חכמנית, הגברת, מרת וכולי. מכתבים בשנת אלפים תקסך. ו. בעזרת השם נדבך יום א, אמור כ"ו למניין בני ישראל, תקס"ח, פה לבוב למברג. שלום באש הרב לאהובי, ידידי, הלוא הוא הרבני המופלג, וכו' למורנו הרב יעקב נור יאיר. הגיעני מכתבך זו פעם שנית. ובמכתב הראשון היו מונחים הקדמות של ידידי מורנו הרב רבי מנמרו. וכעת הגיעה אני פעם שנית איגרת ממעלתו הרמה, ובתוכו מונח הכתב של הדפוס. וגם מעלתו כותב לי שאשלח על זה לא פחות ממאה אדומים. תמה אני על מעלתו, איך אינו כותב על ידי מי ישלח וליד מי ישלח ועל שם מי ישלח. וגם תמה אני על מעלתו, על אשר לא כתב לי סכום הספרים מהדפסה אלף או יותר, וגם על איזה נייר, על שרייב או על רגל. וכמה יהיה על שרי, וכמה יהיה על רגל, וכמה מעלתו נותן לה מדפיס שכר הדפסה מכל בויגין, וכמה יהיה מחזיק זה הספר, כמה וכמה בויגין. וכן מעלתו יכתוב לי מכל מפורש על ידי מוקדם. והודות שכתב לי מעלתו שיש לו איסורים מהרב, וגם מה שהוא רוצה להדפיס בתוך הספר איזה דברים משלו, הלא הכל, הכל מסרתי לידך והכל ברשותך. וכן, אם אתה מבין מבינתך שאין אתה צריך להרב, חדל ממנו. ואם אתה צריך לו, אני מזהיר אותך, שלא אניח לדפוס אפילו אות אחת משלו, שלא יתערב זר בתוך הספר. ואלו שני הקדמות ששלחת לי, הוא ישר בעיני הקטנה. ואודות ההסכמות, דיברתי עם הרב שלא יחשוב זאת וכולי. ואודות שכתב לי מעלתו, שגיסו של המדפיס, הלו הוא הרבני המופלג וכולו אמורנו הרב משה נרו יאיר. הוא עושה לך טובות, בעזרת השם יתברך אשלם לו חטיבה מול חטיבה. והשם יתברך ייתן לך כוח בגשמיות וברוחניות, שתגמור את ההדפסה בלי שום עיכוב. ואודות בריאות גופי מודה נא שזה כמה ימים שנתחזקתי מעט, אבל עדיין צריך ליחמים גדולים. ומן דרחם לי, ליבה עלי רחמים. כל דברי אוהבך, אוהב נפשך, דורש שלומך תמיד, נחמן, בן מורנו, הרב שמחה, ישמרהו, צורו ויחיהו. גם לשלוח את המכתבים על ידי הבדואר, כל אחד למקומו. מכתבים דשנת אלפים, תקסט. זין מכתב מאדמור זה לביתו מרד צר עליה שלום ולבעלה מורנו הרב רבי יצחק אייזיק זצ"ל. בעזרת השם יתבח יום ו' ערב שבת קודש וישלח רב שלום לכבוד אהובי חתני חביבי הלא הוא הרב המופלג המהולל כבוד שמו מורנו הרב רבי יצחק אייזיק נעור יאיר עם שלום זוגתו היקרה היא בתי ידידתי הצנועה החכמנית המהוללה הישרה מרד צרד יחיה קיבלתי מכתבם לנכון, ותעלוז נא כליותי בשומעים משפעת שלומכם הטוב. ואברך את השם, אשר עד הנה עזרונו, ככלה גם ילדה את בתה תחיה. ואינני מצווה את ברכתי אי שיהיה להם ולנו למזל טוב. גם בני בנים היוולדו על ברכיהם, והיו כגן רבה. עוד ינובון בשיבה טובה. ביני להודיעני תמיד משפעת שלומכם הטוב. ביקשתי מאוד מביתי תחיה ומחתני שיחיה. לבלי לדאוג כלל, רק להיות בשמחה תמיד. ושלום וחיים כנפשם מנפש אביכם הדורש שלומכם הטוב באהבה עזה. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו צורו ויחיהו. גם יראה להודיע לי מעסק לימודו וכמה דפים גמראו לומד בכל יום. כי בהלך חפצתי שיתמיד בלימודו, וזה כל מגמותיי, ודי למבין. ושלום לבנכם הנחמד, החכם ישראל לב, שיחיה. ושלום לביתם הנולדת להם מזל, טוב שתחיה. ושלום לחותמך, ידידי, הלוא הוא הגביר המפורסם לשבח ולתהילה הקדושת שמו. מורנו הרב אריה לב, נור יאיר, עם שלום זוגתו הצנועה, הנגידה תחיה. ועם כל יוצאי חרציהם, שיחיו. ולכל בני ביתו שלום וברכה. ושלום לכבוד אחי היקר הוותיק מורנו הרב יחיאל נירוייב. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמירהו וצורו ומחייהו. העתקה ממכתב האדמו"ר זצוקה לביתו מראה צער זצוקה על יגן עלינו. בעזרת השם מטבח יום ג' י"ב לחודש מנחם תקס"ט שלום לאהובתי, בתי הצנועה והחכמנית, מרת צער יחיה עם שלום בעלך ובנך נחמד ובתך החכמנית שיחיו, אמן. הגיעני מכתב מבריאות חמותך הצנועה, תכף ביום מחר, אחר, אחר נסיעתך מכאן. והנה אני, כה ייתן השם וכה יוסיף, אמן. גם מהודרנה שברוך השם אני בקו הבריאה. גם מהודרנה שאני מתגעגע מאוד אחר עליצותו ועליזותו של בנך ישראל שיחיה. מאז נסיעתו מאוד שקט בבית, ייתן השם יתבח ואשמע בשורות טובות מכם תמיד, אמן. גם מעודנה שבאה איגרת מאחותך מרים לב מהדס, שהלכו עם הספינה ביום ה' ז' לחודש מנחם, וכותבת שהיא שמחה ועליזה וכולם מקרבים אותה, ופרסה בשלום כולכם. גם ביקשתי שתעשי כמו שציוויתך, שאל תשגיחי על צורכי הבית ותאכלי ותשתי בשר ויין. כי בריאותך היא יקר יותר מחיי, וממש חיים תתני לי כשתודעיני שאת, בקו... שאת בריאה וחזקה. הלוקות דברי אביך מצפה לשמוע מכם בשורות טובות אמיתיות. נחמן בן מורנו הרב שמחה ישמרהו ויצורו ויחיהו. לפרוס בשלום אהובי מחותני הרבני הנגיד מורנו הרב יהודה לב ובקשתי להשגיח על בריאות ביתי כי נפשי קשורה בנפשה גם מזוגתו הצנועה ביקשתי גם כן גם ביקשתי ממעלתו שיעסוג במשא ומתן כי משא ומתן של מעלתו הוא צורך גבוה כי ספרו בגויים את כבודו נחמן הנ"ל ולפרוס בשלום אהובי אחי חביבי מורנו הרב יחיאל נחמן הנעל עם שלום זוגתו ובתו תחיה.